Lan jerozak zenta iru medio ezberdinak erabili zituen, bon, diskriminazioa gero atalzo ezberdinekin, izkuntza mailan, eremu mailan, eta irugarren zen e, nunbait erraitea guk ematen dugun eskualerriaren defensa, argudio edo lema politiko bat dela, eta sindikatu batek ezin zuela egin politika. Eta lan gurentzat e, sindikatu gu zientzat, sindikatek eien moduan politika egiten ituzte. Ez giralderdiak, baina kritikatzen alko dugu gobernu batek egiten duen politika zesetek lortu balu TPEko hauteskunde tipi horietan zerbait, be, penxadaiteke, lehen eraso hori paraituko luke ondotik, CGT bera izango dela, zenta CGTek se gure ustez argi politiko ere moan xartzen dula hainitz. dugu plantatu izan diren politika, Badirudi parisetik, baina barakigu ere hemendik zonbait lagun batzuk bide lagunakuk anitu zera, bai eipar eskolegian eta bai e, pauen espero dugu e, ulertuko dutela hori ideia ez du biderik, baina langilek eskatzen dutena eien egoera e, babesteko dela e, sinikatuen batasuna eta etortzen diren erasuekin, uste dut, ez bagira kapaz batasun sindikala ahibatzea, izan dira desmaia handiak. Beraz hori gure esku, eh? elementuak hor gainean dira, lab sindikata bere proiektua gero eta gehiago eh, handitzanea dira ipar eskolegian. Entxatu dute hori ikiditzea bide eh, judizialarekin, ez zute lortu. Horain, Euskalo, eh, espero dugu eh, oiek ere eh, gau egungo erabakiarekin puntu bat izanen dela eta espero dugu, eh, billar harmonian lan gilen de fenchan, euh, lortuko dugula elkarrikin lan egitea.